mana fauzihu dhalika biamana bi samawati allati ala arshi wa mithalu wa mithalun hina yaqulu zalla fi allahu jalla fi ulahu jalla fi ulahu li ala aini fihi tasrihul mawjibu mawjibu mawjibu al-iqnani allaha 'azza wa jalla وحين يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا يستوجب الإيمان في نزول ربنا جل وعلا على دهيره من غير تقيين ولا تمثيل ولأن هذا هو تلالة نصوص الكتاب <تصفيق> الذي نصوص الكتاب نصوص الكتاب aliyadin munzalahu qur'an zawatil la bilisanil arabiyyin mudini ala ala aqsa fil khalqi ala aqsa fil khalqi ala aqsa fil khalqi ikhtiwawa di makan tadi muhammadun muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi wasitati jibrila sallallahu alaihi wasallam wa mubtada dalalah sunnati dalalati yang جاء ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam nعم nah. <coughs> saya sampaikan hadzal apa yang telah disampaikan baru saja yaitu madzhab alusunnah itu berjalan memahami nusus sifat sebagaimana ma'adhhirnya itulah makna yang langsung segera tertangkap pada eh e, dibenah minha dari nusus Mubkina dan al-sunnah itu mempertahankan dalalah dalalatah alaihi dalalah nusus alaihi ala zahir mempertahankan makna zahir yang terkandung dalam nusus terlepas adalah akidah yang benar dengan dua alasan. Yang pertama, akidah semacam itu adalah praktek amali praktek nyata yang sempurna. Artinya, akidah salah dan jalan mereka dalam ber, e, berdalil terhadap nafs nafsi fad ala ma asbatathu bagaiman ditetapkan oleh nusus wa ala zahirihi yaitu mengimani sebagaimana makna zahirnya adalah praktek nyata yang sempurna dalam mengimani kandungan nusus contohnya ketika yaqulu apuna wa ala ketika Allah berfirman bahkan kedua tangannya terbentang maka Ayat-ayat dalil Bahasanya Allah memiliki dua tangan yang hakiki. Contoh yang lain ketika kita mendengar Allah berfirman Ar-Rahmanu 'ala 'arsistawa, Allah di atas ars maka ayat ini mengharuskan kita untuk beriman Bahasanya Allah berada di atas ars Contoh yang ketiga, ketika Allah jalla fi'ula, jalla fi'ulahu berfirman walitusna'a ala aini dan tidaknya eh, kapal itu dibuat Dalam pengawasan mataku Maka dalam ayat ini terdapat penegasan Yang mengharuskan kita untuk beriman Bahasanya Allah Azza wa Jal memiliki mata Dan ketika Nabi kita bersabda Yang silur Rabbuna Allah turun Maka di sini mengharuskan kita untuk beriman dengan turunnya Allah Jalla wa'ala Sebagaimana makna zahirnya Tanpa kita bahas bagaimanakah cara turunnya Dan tidak kita samakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk Karena inilah e, dalal atau nusus Makna kandungan, makna yang terkandung dalam nas Yaitu nususul kita Nas al-Quran yang Allah turunkan dengan menggunakan bahasa yang nyata kepada manusia yang paling sangat jelas omongannya itulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan Jibril eh, eh, Sallallahu Alaihi Wasallam lian ahumuktaqoh telah disunna dan semacam itulah konsekuensi telah tersunah kandungan hadis yang dibawa atau ya, yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rasul. Alam yatuhsami an yakula an faashim la yummin bi sifatih wala yadri musuhora al-dhahiri ayushabihu bi sifatil kunti aw yukallifuha bi qawl lahu iddatu umurih. Yang jama' min adami ikhtira' ikhtam lahu musu alam madarat alaihi gumiran min sifatir rabbil azza wajalla wasifihha wasifihha laha an dalika wujub kana wa jimi anna salafa la ya'lamu ka bi janihim aw rifsun li fahim wa thaniyan li qala Allah aydhan yalzamu alatasawwika hadha wa thiqalikha binususi amrhihi wa mashika bi waihi bihi assalamu alayka anna salafa qalu ya'lamu alhaqa walakin lam bihi la kasrihan wa inna hum qashaw 'ala batati tasrihat Allahu 'ala wa hada wadhaka illahu mabatil li'an alqaidati an nabugrana allazimi yaqti al musrana almazum falmazum huwa qablu dalika alkhashm alladhi lam yajri 'ala hadhihi alqaidati lam yajri 'ala majari 'alahi sallahu wa lam yasir 'ala mashari 'alahi sallahu alladhi istama'u 'ala an nasfati alilahiyata thabita li'llahi jazawalla kama huwa bi almusulati wa alwazibati kita katakan kepada Lil khasam, kepada lawan yaitu orang yang tidak beriman dengan sifat dan tidak memperlakukan nas-nas sifat sebagaimana makna dahirnya. Lalu dia merupakan sifat Allah dengan sifat makhluk atau dia bahas bagaimanakah bentuk sifat. Kita sampaikan kepadanya beberapa poin. Yang pertama ya lesam. Adalah konsekuensi Dari sikap anda yang tidak mau Memberlakukan Nususus sifat e, e, Tidak memberlakukan Makna nususus sifat Sebagaimana makna dohir kandungannya Min sifati Rabbi Azza Wajal Yang menyampaikan tentang sifat Allah Azza Wajal Jal Lalu anda palingkan e, Nususus sifat dari, dari sifat tersebut dari andalik ada makna baharunya, maka hal ini menunjukkan menyebabkan lawat simpatila konsekuensi konsekuensi yang tidak benar. Di antara konsekuensinya, banyak salaf tidak mengetahui hal itu. Buktinya mereka tidak ada satupun riwayat dari mereka yang mengatakan yang dimaksud turun adalah demikian, yang dimaksud istiwa adalah demikian. Berarti mereka tidak tahu Dan baru hal ini baru ditemukan dan diketahui setelah sekian abad lamanya Nah mereka tidak tahu ini boleh jadi kerana mereka bodoh Atau mereka adalah orang-orang yang dangkal pemahamannya Kurang mendalam Lalu yang mendalam pemahamannya adalah orang yang datang belakangan Yang kedua kita katakan juga Tasarruf anda, tindakan anda itu Tindakan anda ini dan keyakinan anda semacam ini Dan penyimpangan anda Dalam memahami nas Dan makna tawahirnya Dan anda berjalan Tidak meniti jalan yang tertempu oleh salat Maka ia ya, adalah konsekuensinya Bahasanya salaf sebenarnya sudah tahu kebenaran Sebagaimana yang anda katakan Namun mereka tidak menyampaikannya La Mereka tidak menyampaikannya dengan Bahasa yang tegas ya, Tesrih artinya Kalimat yang tidak mengandung kemungkinan makna Kecuali satu kemungkinan dhuahira, Tidak pula mereka menyampaikan dengan bahasa yang disebut Wahir Yaitu satu kalimat yang mengandung dua kemungkinan makna Namun ada makna yang dekat Dan ada makna yang jauh Dan bisa dipastikan setiap orang yang membacanya akan menangkap makna dekat maka tidak menyampaikannya baik dengan kalimat Sarih ataupun dhohih wa annahum masau 'alal dan realitanya berarti mereka berjalan di atas kebatilan secara tegas ataupun bahir baik ini ataupun itu semuanya adalah batil dan kaidah dalam debat atau kaidah dalam berbicara mengatakan putranul lazim yakadi putulanal malzum jika konsekuensi satu kalimat itu tidak benar Maka itu menunjukkan Tidak benarnya dan salahnya Satu kalimat Bapak mengatakan uh, Semua manusia masuk surga Konsekuensinya Pak Nasrani, Yahudi berarti masuk surga Benarkah semacam itu? Tidak benar Maka lazimnya Batin Itu semua Yahudi, Nasrani Masuk surga Maka malzumnya Kalimat semua manusia masuk surga Adalah batin fal malzum wa qalu dzalik al khasam maka malzum yang dimaksudkan di sini adalah perkataan lawan kita yaitu orang yang tidak mau memper, ma, tidak mau berjalan di atas kaidah ini kaidah yaitu memahami nusus sifat sebagaimana makna zahirnya dan tidak berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh salaf wala yasri tidak berjalan di atas jalan yang Sarah alaihi salaf Ditempuh oleh salaf Yang mereka bersepakat Bahasanya sifat ilahiyah Itu benar-benar Allah miliki Sebagaimana Zahir nusus Alati waradat pihak ya, Yang Nas-nas itu datang dengan Membawanya Kembali ke Matan bibit. Al-Qiq Man ja'alun zahiru al-mutabadarun Min hususi sefati maknan matilan Hayaliku billahi wa huwa atasbihah Wa huwa atasbihuhu Wa huwa tasbihu Wa abakaw dalalataha ala dalikah Wa haulai humul musyafihatu Wa madhabuhum batidun muharamun Min idati auzuhin Al-awalu anahu jinayatun ala nususi Wa ta'idun laha anil muradi biha pakai paya kunun mai pakai paya kunun muradu biha at tasbihah wa allahu ta'ala laisa kamithu shay'un antani anal aqla dala ala mubayanat til khaliqi dil makhluqi fi dhati wa sifati pakai paya kamu yo kamu pakai fa, paya bidalalati bidalalati nususi alat tasabuhi baina huma alaitu anahaal mafhumal ladhi fahimahul Musabibu minah mususi mukhalifun laha pahimahus salah mukhalifun lima mukhalifun lima pahimahus salahku minha payakunu baktian. Nah, kemudian manusia jenis yang kedua dalam masalah menyikapi makna bahir yang pertama adalah akidah tushalat yang menerima makna bahir. Uh, manusia kelompok yang kedua adalah orang yang menjadikan makna bahir yang tertangkap. Yang segera tertangkap dari nusus sifat sebagai makna batin yang tidak layak dengan uh, bagi Allah ya, ya. makna yang tertangkap dari nusus menurut mereka adalah atespi ad merupakan all dengan makhluk dan mereka mempertahankan dalalataha aladzalika bahasanya nusus itu menunjukkan makna seperti itu mereka inilah musabbiha Akidah mereka adalah satu hal yang batil haram de, Dengan beberapa alasan Yang pertama tindakan mereka adalah jinaya, Kejahatan terhadap Takstaks -taks wahyu Terhadap e, Dal-Quran dan Sunnah Dan tindakan mereka berarti Taktil menihilkan Nusus, nas Dari makna yang diinginkan maka bagaimanakah mungkin makna yang diinginkan itu adalah tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk padahal Allah berfirman laisa kamitslihi syai' tidak ada satu pun yang semisal dengan Allah kemudian yang kedua akal menunjukkan akal mengatakan bahasanya khaliq itu mubayyana berbeda dengan makhluk dalam zat dan sifatnya Akal mengatakan demikian Maka bagaimanakah setelah akal mengatakan demikian Kita katakan bahasanya Dalalatin nusus Makna yang terkandung dalam nusus Mengatakan Adanya kesukaan antara khalib dengan makhluk Kemudian yang ketiga pemahaman Yang dipahami oleh al-musabih Terhadap nusus adalah pemahaman yang menyirisihi pemahaman salah terhadap nusus fa yakunu faatilan maka ini telah pemahaman yang tidak benar akuus assalamu alaikum sami ma sami min nasi yada nusus sifati rabbina jalla sanaun hadza qarihu huwa qarihu musyabihatu wal faqiqul musyabbihati wal Bumpai muumin susi sifati makna zahiran. Bumpai muumin susi sifati asal awal. Barat alam alam alam alam alam alam alam alam alam alam alam alam Ala alam alam alam alam alam alam alam alam alam alam alam alam alam alam alam alam Al-asbatu hadith sifati alawad ilmu syafihati Musyabahati Musyabahati Syabahul khariqah bil mahluki Walam yabamu min hadith sifati ma billahi azza wa jala Wa yaktasuki wa anahu raisah Kamisri syaitun Bi hadith sifati wa gadalika bid jami'i sifatihi wa afali. Wa innama fahimu tamzila wa tashbihah fa ma ma batilun min ayati al qur'an al batul al awwalun kannahum yanatu ma'ana nusrsi wa tahrifun la an bulidan fa kaifa yajruu hadzal fi falqihi maka qala allahu azza wa jalla laisa kamitslihi sabaan هَذَا سُوءُ أَدَبٍ هَذَا سُوءُ أَدَبٍ وَأَبَسَ وَأَبَسَ فِي نُسُوسِ وَمُحَادَثَةٍ لِلْ وَمُحَادَثَةٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَالْقَالِقُ تَعَالَى سَنَهُ يَقُولُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ يَقُولُ لَا يَعْنَهُ لَا yadamu yatu ka ya di watihu tawasi masalah samahu tasami wa dasoru tabasoi nah hada wal farq inilah kelompok yang kedua wal qismusani eh bagian yang kedua dari tiga macam manusia hayalan nusus sifat dalam menyikapi nusus sifat Sifat-sifat Allah Jalla Sana'u Dan kelompok ini adalah kelompok musabiyah Memasilah Bagaimanakah itu dan apa masyarakat mereka Apa akidah mereka Jawabannya mereka memahami nusus sifat Berdasarkan makna zahirnya Namun mereka hulu Dalam menetapkan makna zahir Bapahimu maka mereka fahami Dari nusus sifat Mendengar yang mendengar Melihat yang melihat Wajah, dua tangan, mata, marah, rido dan, dan, e, dan misalnya Sebagaimana seperti itu Akan tapi mereka tidak memahamnya Sebagaimana pemahaman salah Yaitu menetapkan sifat-sifat ini Ala wajillah ya. nah, mereka Kurang dalam Ala wajillah ya. Mika baru isbah Tuhan di sifat Namun tidak Ala wajillah ya. Dengan bentuk yang layak bagi kebesaran Allah Azza wa Jal Namun mereka menetapkan sifat ala wajil musabaha Dalam bentuk menyerupakan e, sifat Allah dengan makhluk Mereka serupakan sang pencipta dengan makhluk yang tercipta Maka mereka tidak memahami sifat-sifat e, ini Dengan pemahaman yang dengan makna yang layak bagi Allah Azza wa Jal Dan dengan makna yang khusus bagi Allah Dan bahasanya Allah itu tidak ada satupun makhluk yang semisal Dengannya Fihadi sifat sifat-sifat ini Demikian juga dalam semua sifat dan perbuatannya Namun mereka fahami Yang mereka fahami adalah Tamsil dan tasbir Bahasanya Allah itu serupa Dan semisal dengan makhluk Akidah ini adalah satu hal yang tidak benar Dengan beberapa alasan Yang pertama dia adalah kejahatan terhadap nusus Dan penyelewengan nas Dari makna zahirnya Fakaifaya jera'u Hadha'l fariku Maka bagaimanakah mungkin kelompok ini Yajra'u Lancang Menyerupakan Allah Dengan makhluknya Setelah Allah Azza wa Jal berfirman Laisaka misli syait Maka sikap mereka ini adalah Uh, su ada jeleknya tata krama ya, terhadap Allah atau terhadap ayat Al Isyakam Misalusiyyah. Demikian juga sikap mereka ini adalah abasun binusus mempermainkan Nas dan menentang Allah Azza Wajalla. Setelah sang pencipta jalasana Al Qur'an Al Isyakam Misalusiyyah, dia malah mengatakan tidak benar ayat itu. Yang benar matanya sebagaimana mataku, tangannya sebagaimana tanganku, bacanya sebagaimana wajahku pendengarannya sebagaimana pendengaranku, penglihatannya sebagaimana penglihatanku. Gimana? Sami'tu qouli hadza, kafu salimu al Aku dah lakukan ada, pada anak-anakku menjadi seperti itu di sini. Mustawar, mustawar musyawabikin aku menjadi ini, walau berdua ini. Nanti akan tak, takkan mususah dalat, dalat, dalat akan terjadi. Saat ini dan kualakat, kualakat, kualakat aklat mana kau? Kalau aku tahu itu, hendak ada di tak ingin aku musyawabikin aku mususih fa fahima fa fahima as-salafu fa la dafa fa salafu lam yafham lam yafahim as-salafu ma fahimahu hadd masybihu min mumati latin min mas'alatil munaratil khaliqi wal makhluqi fa huwa muhdithun wa muhtasun muhdithun wa mubtadiun lam ya ramyi alayhi as-salafu abada at fa huwa muhtasun mubtadiun saratu katana rafi'atu sakabati wala aima wala ima tabiina wala man tabi'ahum isanin inna min qawli hadza dini anna qurabit katin dalalatun wa fil hadithi abu tafiq anna katati alayhi muttafaq alayhi sal muttafaq alayhi man tabi'a tabi'a amrina hadza ma laisa minhu fa muslimin man sami'al amala laisa amruna fa Fagahlah pada fagahlah di pada karena maslahkan mashabihi mukhalifun dari kitab dan sunat dan akhi wajib wajib nafis salafi. Dapuluhah dihiraujui mutadofir mutadofir rotun mutadofir rotun ala mudlanihi Nah, uh, akal yang sehat. Alasan yang kedua kita katakan pada al musabbi. Akal yang sehat, yaitu akal yang belum tercemar lam jatalawat. Belum tercemar dengan Akhidah yang menyimpang Mengatakan Bahasanya Khalid itu mubayina Berbeda Dengan makhluk Dalam zat dan sifatnya Akhansiat menunjukkan hal ini Menunjukkan bahasanya Khalid itu Berbeda dengan makhluk, tidak serupa dengan makhluk Baik dalam zat Ataupun sifatnya, maka bagaimanakah Anda bisa-bisanya Anda jadikan Nas Yang ada malah menunjukkan Keserupaan Allah dengan makhluk Maka jika demikian anda menyelisih akal anda sendiri Setelah anda menyelisih nakal atau dalil wahyu Alasan yang ketiga Berasal perkara ini yang dipahami oleh musabih terhadap nusus Mukhalifun menyelisih pemahaman salah Apa dan bagaimana pemahaman salah Salaf tidaklah memahami sebagaimana apa yang dipahami oleh orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya ini Itu pemahaman samanya yang dengan makhluk Oleh kerana itu orang tersebut adalah orang yang mengada-ada dan orang yang mengada-ada Yang tidak berjalan layafsi alihi salafu abadat Dimana salaf tidaklah berjalan di atasnya sama sekali Baik di masa tabi'in Tidak pula di masa para imam Di masa sahabat Tidak pula di masa para imam tabi'in Tidak pula orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Karena di antara kaedah penting Agama ini adalah Semua pita adalah kesesatan Seperti yang dalam hadis yang mutafakun alaih Dia dikenal bukaidat muslim Men safi fi amir lahat Amalisa minhu fawaratun. Siapa yang ada-ada Dalam agama ini sesuatu yang bukan bagian darinya Maka dia tertolak dalam salah satu recat Muslim dan, dan lafaz ini juga dilihatkan oleh Bukhari, namun secara mu'alaf, mantak man, e, amil amalan Rasul ali amruna, fawarotun, siapa yang melakukan satu amal yang tidak kami ajarkan amali pada amal keagamaan yang e, tidak kami ajarkan maka jatuh tolak. Fana maka jelaslah. Dengan penjelasan ini, penyimpangan yang ditempuh oleh Musabih itu menyelisik Quran, sunah, akal sehat dan ijma' salaf, e, maka semua alasan-alasan ini mutadhafira saling menguatkan, menunjukkan tidak benarnya dan tertolaknya tolaknya e, akidah Musabih. E, in qala ussa niu ana la qalu la aklu ma ila ma ila misla illa bima na'ikuhu wa na'ikulu فجوابه من صلصتي او اوذيه اعدو كما ان الذي قاتلنا بذلك هو الذي قال ان نفسي ليس كمثله شيء ولاه ابدا ان يضرب له الامثال او يجعل له اندادا وقال فلا, فلا تدربوا لله الامثال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 dari hadis yang mengatakan Allah turun Dan dalil yang mengatakan Allah punya tangan Kecuali turun sebagaimana Turunnya makhluk dan tangan sebagaimana tangannya makhluk Dengan alasan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengajak kita bicara Kecuali dengan Hal-hal yang kita ketahui dan bisa kita pikirkan Maka jawabannya ada tiga jawaban Yang pertama Sebenarnya Allah Yang bicara dengan kita dengan ayat-ayat tersebut adalah zat yang berfirman tentang dirinya. Laisa kamitsli syai' tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Dan Allah sendiri yang telah melarang hamba-hambanya untuk membuat perisalan-perisalan untuk Allah. Untuk menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Ah -tandingan, di mana Allah berfirman, "Janganlah kalian membuat tanya hal-hal yang semisal bagi Allah." Ya Allah Mengetahui sedangkan kalian tidak tahu Dan Allah berfirman janganlah kalian jadikan ta Tandingan, itu sesuatu yang serupa Karena yang namanya tandingan itu Yang serupa dengan yang ditandingi Sama dengan yang ditandingi Wa'akum ta'lamun sedangkan kalian tahu Kalau Allah tidak memiliki tandingan Yang serupa dengan diri Dan satu hal yang wajib kita imani Baca firman Allah seluruhnya adalah benar Sebagian yang membenarkan sebagian yang lain Tidak saling membatalkan Tidak saling membatalkan Kemudian jawaban yang eh, kedua Wahyu Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah la tashbihu al-sawati la tashbihu al-sawati fa yakulu qara wa yqulu lahu fa taqilu lahu sifatan la tashbihu la tashbihu sifati la tashbihu sifatin la tashbihu sifati Innaukaulah disikati atau ditidati buah manfaat pokoknya rumah fakat tanah bogor salisah salisuhah alaulah alasta tushahidu alasta tushahidu film makhlukati ayat tali fakat batas dari fakat Bolehkah anda profil hati korpi walikiri di pasir puluh belas, bolehkah lagu ida apel apel tak, atau bayuna? Tabayuna. Tabayuna bayna makhluk itu tiada. Kalimaga, kalimaga, wal makhluk itu makannya tabayuna. Tabayunana tabayunana baina khaliqi wa makhluki afhamu wa a'lamu dan bariz tamasul tamasulu bariz tamasul mustahilun baina khaliqi wa makhluki tamasul bakawti rutanganat qad inda ista disartif min nah eh, yang kedua kita katakan kepada musape bukankah anda bisa memikirkan Zat Allah Zat Allah itu Satu zat yang tidak serupa Dengan zat-zat yang lain Maka dia mengatakan Tentu dia akan mengatakan iya Oleh karena kita katakan madanya Maka adalah anda pikirkan Anda Anda ya, Anda pikirkan bahasanya Allah memiliki sifat Yang tidak serupa dengan sifat Karena kaidah mengatakan Al-Qaul fi sifat Al-Qaul Biza, ini, membahas tentang masalah sifat Allah Dalam darifat Turunan Dari pembahasan tentang Zat Allah Jika dia adalah zat yang Tidak serupa dengan makhluk Maka itu Tidak serupa dengan makhluk Pemanfaat Siapa yang membedakan Antara dua Perkatan ini Pembahasan sifat dengan pembahasan Zat Fakat tanak Allah Maka dia telah kontradiktif dalam perkataannya Yang ketiga kita katakan tidakkah engkau melihat dengan mata kepala di dunia ini Makhlukat bahasanya yang namanya makhluk itu dijumpai makhluk-makhluk yang ia fil asma Memiliki kesamaan nama dan berbeda hakikat dan bentuknya Ini yeah. Sama-sama punya tangan Namun bentuknya beda Sama-sama punya kaki Namun beda Sama-sama punya Sama-sama kuat Kualitas kuatnya beda-beda Kalimana -beda. Namun kenapa anda tidaklah memikirkan Adanya perbedaan antara khalik dengan makhluk Padahal perbedaan antara dengan makhluk itu lebih jelas dan lebih besar Bahkan atamatul at kesamaan itu adalah satu hal yang mustahil Antara khalid dengan makhluk Sebagaimana telah dibahas di kaidah yang ke-6 Kita dengan kaidah sifat Ini Ferdik Wah syaitu hafidullah menghadasi aku muqiatatul manusiai aini Ahal rumah kujatul musyabili Ahal rumah kujatul musyabili فادركا فيما يذكره القائلات يذكره القائلات انه لا يأتي ما من كلام مثالي الا تشبيه فقد خاطبنا الله عز وجل بما نفي ليسات الارضي ولا نفي الا هذا هذا ملخص ملخص حجته ملخص حجته او معناها وهو سنته لا يخرج على ذلك قالوا هذا wa yaqulu ahadul khusumati fi khusumati musumata bi zinillahi illa wa yaquluna ha minal kitab wa sunnati wa, wa bid jama'i fas yahum fahum ya'wiluna ya <coughs> Yu yu'wiluna ala hadhil adillati al amru athani fi raddi huza tur huza tur haddhabibi wa yatazahhabu thalathat taf adillatin addalilul awwalu ay yuqalu lahu inna ladhi khata khot, batha bima tafhimuhu tafhimuhu min al-lisanil arabiyyi wa la taqilu sawad siwad Wakat laka layasa kemidh bili syai'un Wakat laka layan falat ribu lillahi Falat tatribu Falat tatribu lillahi Inna Allah layaklamu wa antum la ta'lamu Nah Wahat asyiat makarir tetan kalimat Yang disampaikan oleh penulis Memuat dua hal Yang pertama adalah hujah Musyabbi Yaitu Ketika dia beralasan dengan Ketika dia beralasan dengan mengatakan Sebenarnya tidaklah bisa diangkap, ditangkap oleh akal pikiran Dari firman Allah kecuali tasbih Dan Allah Azza wa Jal Mengajak bicara kepada kita Dengan sesuatu yang bisa kita tangkap dengan pikiran Dengan bahasa Arab Dan kita tidak bisa menangkap dengan akal kita Kecuali ini Inilah melakas kesimpulan Alasan atau argumen mereka Atau makna dari argumen mereka Alusuna tidaklah Membantah ahli sunnah, muhtajun orang yang membantah Dan tidaklah seseorang yang menampakkan permusuhan Dan permusuhan adalah permusuhan kerana agama Kecuali ahli sunnah akan membantahnya dengan dalil Dari Quran, sunnah dan ijma' Fahum akan mereka ahli sunnah ee, Berpijak atau mendasari pada tiga dalil ini Kemudian poin yang kedua adalah, eh, yang disampaikan oleh penulis adalah bantahan Terhadap puja yang disampaikan oleh orang melakukan tesbih Bantahannya Ada tiga bantahan Yang pertama kita katakan padanya Sesuanya adat yang mengajak anda bicara Dengan Kata-kata yang bisa anda pahami Dalam bahasa Arab Dan anda tidak bisa memikirkan Makna selainnya Sebagaimana anda eh uh, sebagai panangkapan anda dia sendiri telah berfirman Isa Tamusul Syekh dia juga berfirman kalau taqrulul lail absad kita baca maksudnya dikatakan ibu ketik satuus Nah, Bari Ibn Kathir mengatakan Ya qunullahu ta'ala Allah berfirman Ikhbaran menceritakan orang-orang musyrik yang menyembah Ma'ahul di samping Mereka menyembah Allah Ternyata mereka juga menyembah selain Allah Padahal Allah adalah al-mutafattir Allah-Allah yang memberikan berbagai nikmat kepada mereka Memberikan berbagai limpahan anugerah kepada mereka Dialah yang menciptakan mereka, membuat rezeki kepada mereka Dan itu hanya dilakukan oleh Allah semata Tidak ada sekutu baginya Wa ma'ahada Meskipun demikian mereka tetap menyembah Selain Allah Mereka menyembah patung, tandingan Dan berhala Padahal Berhala-berhala uh, tersebut tidaklah Memiliki rezeki dari langit rezeki dari arah atas Yaitu hujan Wal'arq dan rizki uh, yang dari bawah bumi Yaitu tumbuhnya tumbuh-tumbuhan Syai'an sedikit pun Artinya mereka tidaklah mampu untuk menurunkan hujan Tidak pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Tanam-tanaman ataupun pohon-pohonan Walayamliku nazarikali angfu sihid Artinya mereka tidaklah memiliki hal tersebut untuk diri mereka sendiri Artinya ialah zalika tidak ada bagi mereka semacam itu dan mereka pun tidak tidak kuasa melakukannya seandainya mereka menginginkannya. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Fala tadrihu amsal." Artinya acakala kalian tidak tahu Allah tandingan. Yang dimaksud dengan tandingan adalah asbahan. E, tandingan-tandingan yang serupa wa amsalan dan semisal dengan Allah. Padahal e, padahal Allah tahu dan kalian tidak tahu. Artinya Allah mengetahui dan bersaksi. Setiap di atas empat yang berat sebelah dan zia. Sebab kalian senang sebab kebodohan kalian. Tusyku la bi Kalian kala kutukan Allah dengan selainnya. Makanya, kata kan lima kata kalimat kha di sini menunjukkan Bahwasanya kebodohan adalah sebab kemusyrikan. Quanto bicarikum tus ikuna fii ghairullah. Dan bahasanya kebodohan adalah sebab kekafiran. Maka seorang itu tetap dikatakan kafir dan musyrik pada dia, dia bodoh. Dan ini adalah satu hal yang uh, berlaku untuk ini. Uh, untuk orang yang tidak beragama dengan agama, dengan, tidak beragama dengan Islam, ya, maka mereka kita fonis kafir, musyrik meskipun mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu kalau semacam itu salah dan buruk. Nah, Keterangan tentang Firman Allah: "Falaqah cerilla adadawantum taklamon". Ibn Khathir mengatakan, dianterkan oleh dalam sahabat dan sahabat Muslim dari Ibn Mas'ud. Kalau nah, Ibn Mas'ud mengatakan, wahai Rasulullah. Tusah apakah yang paling besar di sisi Allah maka Rasul mengatakan engkau jadikan tu Allah tandingan bahwa kalau aku katakan dialah yang menciptakanmu kata-kata ya, padahal dia Padahal pada dialah yang menciptakanmu ini adalah kata-kata yang menunjukkan teknik betapa jeleknya perbuatan kemuslika bahasa perbuatan kemuslika adalah perbuatan kurang ajar lancar tidak tahu, terima kasih Kejadian ya. Allah Tandingan yang serupa Serupa dalam ibadah Ataupun yang lainnya adalah Allah yang menciptakan Demikian juga dalam hadis Mu'al Apakah kau tahu Apa itu hak Allah atas hambanya? Yaitu hendaknya Para hamba menimpa Allah dan tidak menyakutkan Allah Dengan sesuatu apapun Dalam hadis yang lain Janganlah salah satu kali mengatakan Masya Allah, Masya Fulat Atau tidaklah dia mengatakan Masya Allah, Masya Fulat Bila apa yang Allah kehendaki kemudian Dikehendaki oleh Fulat nah. Ini kutipan dari Ibn Qasir ini Walakin yakul Masya Allah, Masya Fulat Ini, ini. Satu hal yang penting, perkataan beliau bila hadis sila kap, walaupun dia kau, masya Allah, summa shaafulah. Ini satu hal yang penting, karena sebagian penulis, yang menulis untuk bicara tentang masalah aqidah, ada yang mengatakan, bahkan tidak ada hadis tentang masya Allah, summa shaafulah. Katanya kul masallah wahda. Kul masya Allah wahda. Ah, ya, maka sebagian penulis ya, ya menegaskan tak ada uh, hadis tentang masallah sumak sya'ibla. Yang ada sumak masallah wah. Adapun masallah Masya'afullah Itu istihad ulama nah, Itu adalah fatwa ulama Dengan menimbang kota dalil Maka Mereka simpulkan ya, Tidak mengapa kalau e, Masya'allah Masya'afullah Setelah Nabi melarang e, Masya'allah Masya'afullah Maka Kalau demikian kalau Ya kalau pakai zumah tidak masalah ya. Itu istirahat ulama Bukan e, tidak ada hadis Khusus dalam masalah ini e, Maka perkataan Ibn Kathir Di sini satu hal yang e, Berharga dan bernilai e, Tinggal dibuktikan Lebih lanjut e, Hadis yang disampaikan oleh Ibn ini Di mana e, Di sini tidak ada keterangannya Kalau Uh, bisa dicek di Kemudian tegas itu ada di Kitab hadis ini ataukah itu uh, Maka ini uh, Maka perkataan uh, Imul di sini memuat faedah Faminah uh, Memuat uh, Faedah yang sangat bernilai Karena dia meluruskan pemahaman Sebagian orang dalam Masalah ini Namun ya, perlu kita buktikan Kita cek Pastikan di Dimanakah Hadis ini Meskipun ya Kita sudah Sudah cukup punya Bejar sangkaan nah, Kalau ini satu hal yang hak Bila ya, katakan Wafil hadisil aq Apakah ha. saya mengatakan e, Demikian Dan juga telah Nukah saya adalah Al-Hafid Al Soal pada hadis Maka Ya pada halatudzani namun ini belum menghasilkan hasil yakin sampai kita buktikan sendiri di manakah tes eh hadis ini kalau nanti mungkin rezeki bisa ngecek di tempat sekotor yang eh takirnya saudara selamat ya eh, bilang di mana ini ni demikian lebih yang kita baca selawat bagi nabi kita sallallahu alaihi wa sallam alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu